Hej allihopa! Hej alla poddlyssnare! Alla lyssnare, åh det känns så roligt att Alla lyssnare! <laughs> lyssnare. Oh. Jag vill kanske ska börja med att prata lite om förra podden och responsen på den. Ja. Det är så himla kul att det ändå var, jag tror inte någon av oss hade kunnat tro att det skulle vara så många som faktiskt lyssnade och... Nej och man blev så glad när folk skrev till mm. en och sa att åh vad bra den var. Mm. Det blev, man blev så lycklig över att folk ville lyssna på den. Verkligen. Typ. Och förhoppningsvis så, förhoppningsvis så kan vi få med oss, oss lyssnare även. Vi märker väl efter det här ja. vilka vi är kvar. Ja, Men det är jättekul om de som har någonting som de vill säga. Om de kanske skriver, till det, skriver det till oss på antingen på Twitter, på Delicious. Ja. Eller, eller på bloggen på delicious.wordpress.com. Och på du. Twitter kan man också använda sig av hashtaggen på Deliciouspod. Ja. Åh. Oh. Bra tag. Det känns så stort, eller hur? Åh, ah, gud. Och ja. det, ah, hur, eh, alltså, när vi lade ut podden så... När vi liksom började skriva om den, typ på Twitter och Instagram mm. och Facebook. Alltså, då fick jag lite så här panik. För jag tänkte, vad är det vi säger egentligen i podden? Så jag fick lyssna på den och bara, gud. Man blir liksom... Vem som helst kan lyssna på den. Vad slog det då när du lyssnade på den i efterhand? Jag vet. Alltså, inget, alltså, jag blev ju glad att vi kanske inte sa något dumt. Eller, mm. jag vet inte men eh, nej, alltså jag har ju lyssnat på den nu kanske tre, fyra gånger. <skratt> <skratt> och eh, ja. Jag, eh, det första var att jag hade helt en bort det där med katten. Ja, just det. Att, så jag, ja, jag, lyssnade, det jag lyssnade i hörlura, det vi var ja. med, så, jag blev liksom minst lika rädd för mitt skrik som jag blev liksom då för katten. Uh -huh. Men sen slogs jag av um, hur... Um, hur mitt, när jag lyssnar på mig själv i efterhand så känns det som att mitt ordförråd består av de fyra orden så här liksom, ja. ba och typ. Ja, det tänkte jag också på. att Jag, jag vill verkligen försöka prata lite mer formellt, eller lite utan de här orden. För att ja. herregud vad man låter oklar ibland. Visst. Man får inte fram det man ska säga för man använder alla mm. de där små orden. Och sen vill man formulera en tanke snabbt och så finns man, man slänger bara in dem. När jag typ skulle prata om att jag kanske har lite typ eh, svårt att kanske liksom ta kritik. <laughs> det tar liksom mig. tar ett typ så mycket längre att, tror, att få fram den meningen. Jag tror jag använder orden Jag tror man säger så också för att liksom köpa sig lite tid. Jo, men man, man säger, gör ju det. Mm. Det är för att man inte riktigt vet hur man ska lägga fram det. Mm. Precis. Um. Man vill köpa ah. sig tid så man kan formulera sig klart. Men Exakt. det resulterar bara att man blir jätteoklar. Åh gud. Ja. Nej men det känns ändå, det känns jätteroligt mm. det här. Alltså det, det, det främsta var ju att det var så himla kul att spela in podden. Ja ah. ah, men jag känner lite, vad ska det här sluta någonstans? För det var ju, så det var ju verkligen så himla roligt. Mm. Och vi har ju beslutat att vi ska försöka hålla oss till 30 minuters poddar. Mm. Mm. Eh, men så tänkte jag igår att jag... Om jag nu ska ha en podd så måste jag ju vara lite mer insatt i poddvärlden. Mm. Så jag satte mig och kollade runt lite ja, på det. min podcast-app. Just det. Och så hittade jag en podd eh, som var eh, av två tjejer. Vad heter de? Eh, jag minns, den ena var tydligen någon sån här före detta lite halvkänd blogg, bloggerska och hennes kompis i... Ravandaberg. Nej, nej, MC nånting tror jag. En, en, en, ah, ja, en, en, en, en, en låter det bli alltså, Nej. Ah, ja. ah, eh, det var så kul för deras första podd var drygt 20 minuter. Ah. Och sen gick varje podd blev liksom längre och längre och Aha. den sista podden jag såg var en timme och 20 minuter Oj. så att, jag tror att det är lätt att man spårar iväg Ja, så. det är ju det men jag vet inte jag, jag, jag tycker att det är lite så här att ibland kan det vara skönt att lyssna på en väldigt lång podd om mm. man har tid, mm. men oftast är det skönt att ha den kanske runt 30-40 mm. minuter. Så man orkar, så ja, man ju också sugen för mer. man så man tappade dekoncentrationen ja. annars kanske. Jag vet. Plus att eh, det gäller att man sparar lite material så att man kan prata om något nästa precis. gång. Precis. Mm. Men vi har i alla fall bestämt nu att podden ska heta Poddelicious. Mm, så jag. vi bara spikat det. Mm. Um, så att ni vet. <laughs> så att ni vet. Om det var någon tvivel om det, med <laughs> tanke på Twitter namnet och bloggnamnet ja. och allting. Om ni fortfarande tvivlar så kan vi nu att meddela det ska vara så. Poddelicious. Mm. Ja. Ja. Har, du, har du någonting på hjärtat som du vill prata om? Åh, alltså... Efter vi hade spelat in den första så blev man ju så här: bara, Men gud, man kan ju prata om allt. Alltså, vad som helst. Vad som ja. helst. Ähm, <clears throat> jag Jag har. Ähm, ja, nej. Vi har ju funderat ut lite så här ämnen som vi skulle vilja prata om, kanske. Mm, mm. Äh, och jag. Det kan ju vara från små till stora saker. Jag hade väldigt svårt att sova igår, söndagskväll, jag vet inte. Ibland så bara blir det så här. jag tror att det har att göra med att jag har för mycket i hjärnan. Typ. Var det The Fame som gick dig till huvudet? The Fame som gick mig till huvudet, precis. <laughs> Nej, alltså, det var inte, jag tror inte det var, jag hade mm. lite en grej på podden och så, men alltså, ibland så bara blir det liksom kaos i hjärnan, typ, och då gör att jag inte sova. Så som när jag kanske vid tre men en av de sakerna som du låg och tänkte på igår, det var stöd i funktionen på iPhones. Är, jag som Jag har en Samsung, vad kan du berätta för mig? Ja. Um, stöd i funktionen är då en funktion som man kan trycka på och det visar stå en liten måne i högra hörnet. Mm. Och mobilen blir då i princip avstängd. Mm. Alltså, är det som flygplansläge eller vad är det? Typ, ah. fast du, um, alltså... Den får fortfarande saker men den visar inte mm. så alltså, den är helt svart mm. så du måste trycka på mobilen för att se om det har kommit upp något så mm. inget meddelar dig. Mm. Och jag har alltid på den här funktionen när jag ska sova eller typ i skolan ibland när jag liksom ja, när den inte får låta. Och då tänkte jag att, alltså vad skönt det är egentligen. Och då kommer jag att tänka på ännu mer att, gud vad jag skulle vilja bli lite mindre beroende av min eh, iPhone. Mm. Jag tycker att det har, det har börjat gå lite överstyr för mig alltså. Ja, men jag vet vad du menar. Jag har uh, den uh, smartphonen jag har då, en Samsung, uh, Samsung Galaxy. Galaxy. Uh, det är den vi spelar in med nu förresten. Ja, uh, just det. Kan jag säga. Um, mm. vad, op vad oprofessionella vi låter nu. <laughs> jag menar, vi sitter här vid vårt, uh, <laughs> i vårt studio. Mix studio mixerbordet. Yeah. Allt bra. Vi vill vi låna ekonomistas skriver, exempel, Vi faktiskt. Ah, jag har på ekonomistad. Alltid? De borde sponsra oss. Jag vet, de borde det. Är. Ska vi mejla på den där? Ska vi göra eller? det? Efter ja, mm. Isabella Lövengrip, om du lyssnar på det här. Glöm det jag sa igår om att din blogg kan vara tråkig ibland. Snälla, snälla, <skratt> snälla sponsra oss. Henne, oh, hon har ju släppt en ny eh till typ hårvårdsvårdserie ja, ja. med mm. jag blir så till mig mm. vet Löveng det löven löven löven lövenbrip löven lövenbrip löven care vi tar blandet. vi tar hon får ett avsnitt i varje folk <glar> ja det men det. du ska säga något om min mobil om min mobil ja. du, det är så bra att jag har dig som kan ta mig ner på jorden eh jorde så att säga jag är nog jag kanske var en av liksom, den här planetens sista människor att Gå, gå över till en Android-mobil från det. att ha en, ja, för det var, hur, hur tänkte du där? Nej, det var i somras som jag bytte från en sån här, en gammal Samsung. Mm. Och det var när den, den föll liksom sönder, knappen, mm. knappen ramlade av och allting. Mm. Och då kände jag, att liksom, då var jag nästan tvungen att skaffa en sån här, jag vet mm. inte. Mm. Och nu, det är så snabbt man blir beroende och jag, jag, tänkte, jag tänkte på det i helgen när jag, jag skulle åka buss igen och så... Mm. Och jag var tvungen att så här, flera gånger ändra... Jag hade inte riktigt tillgång till dator. Mm. Och så var jag tvungen att flera gånger kolla Westtrafik appen det, och sånt. Och då tänkte det. jag, liksom, hur, hur klarade jag mig bara för liksom, ett par månader sedan ja. utan den Nej, appen? men precis. Alltså, och jag blev så, så Jag vet ju kanske egentligen varför jag har det svårt att sova. Man ligger och tänker på mobilen. Man ligger och man håller på med mobilen mm. jättelänge. Och mm. gör massa konstiga saker som man liksom egentligen mm. inte alls behöver. Men jag tror en bra sak tror jag är att inte <kört> skaffa alla appar. Nej. Jag skaffade Twitter-appen idag efter att innan har jag alltid gått in på, liksom på internet mm. för, för Twitter. Det är ju smart faktiskt. Äh, men till exempel så har jag inte Facebook-appen. Det... För det, Då får man väl en liksom notifikation. på ja. man, ja. man kan välja att inte få det, mm. men man får väl det. Oftast. Eller så tänkte jag att en, ett bra knep kanske kan vara att logga ut från alla sina ja. sidor efteråt. För om man vet att om man ska kolla Facebook så måste jag logga in först. Ja, men det kanske inte lika ofta. Precis. Och sen så tycker jag att det... Folk blir så asociala så fort man ja. skaffar en smartphone. Ja, ja. Och det, jag liksom hoppas inte att jag har blivit en sån som, som jag Nej. inte ville bli. Det kanske jag har blivit, men jag, ty, jag kan tycka det är, Det känns som att man kan, liksom inte, man kan inte se klart på en film på tv för Nej. man sitter mobil och håller på mobilen. Nej, men jag, jag har ju märkt att jag har blivit så att liksom jag... Jag kan jag har svårt att koppla av med mm. mera typ för jag, nu har jag haft iPhone länge men jag känner nu på senaste sidan att jag liksom bara jag blir så trött på mig själv för att mm. det är precis samma med, med filmer och sånt typ. Alltså jag kan ju lägga mobilen i mitt rum typ och gå ut och titta på filmen i rummet mm. Men det gör jag ju aldrig. Och sen så tittar jag typ kanske på, när det är, typ, det är reklam i filmen då tar jag alltid upp mobilen med reklamen. Alltså man är ständigt liksom man håller på med någonting ständigt. Exakt. Och det är ganska deprimerande tycker jag. Och det jag är rädd för är att, jag, menar, jag, kan, jag kan ha stenkoll på bloggar och mm. Ekonomistas senaste podcast ja. och, och allt sånt. Men som du pratade om här om dagen att det blir, det blir lätt att det ersätter gamla nyheter. Alltså istället ja. för att ha koll på faktiska nyheter i världen. Ja. En sak som skrämmer mig jättemycket var att det här med orkanen ja. eller tyfonen som ja. kom in över Filippinerna. Precis. Den fick inte jag reda på förrän igår kväll Nej. och det var liksom det var via att mina föräldrar nämnde någonting om den ja. och jag bara är vad som hänt där och så säger de att alltså det är läst om det, helst, liksom. det är den är tydligen liksom en av de största ja. eh, tyfonerna eller vad det heter ja. typ no alltså någonsin ja. och, och jag hade inte koll på det Nej. men däremot hade jag stenkoll på Blondinbellas Ja. Graviditets... Eh, Nej, men det är ju där man skrämmer som... upp sig själv lite grann. Mm. För att man liksom... håller jag på med egentligen? Men förr så brukar jag alltid sitta på, på morgonen och kolla på Nyhetsmorgon. Mm. Vilket jag tycker är jättebra. Det är bra. På tal om det förresten. Mm. Eh, I morse när jag kollade på Nyhetsmorgon så, ha, så gästade de i morgonsoffan programledarna till årets eh, musikhjälpe. Ja, mm. just det. Och det, då avslöjade de vilken som skulle vara programledare. Mm. Och då bestämde de att det skulle vara Kodjo. Mm. Uh, som är, vet du vem Kodje är? Nej, men du berättade att Han är programledare för Morgonpasset tror jag fortfarande. Mm. Han, jobbar, han har också varit ett eller två år tidigare har han varit programledare för Musikhjälpen. Mm. Och han har världens skönaste skratt. Han skrattar wow. så himla... Inne är som att folk med bra skra. Det är som att han bara släpper, släpper ja. allt han har för sig bara. Ja. Ah, oh, underbart. Det är typ ah, som ah. ditt skratt. Det är helt underbart. Det... Kan du får höra det en gång? I Aldrig. Jag måste säga något roligt. Men jag... du kan du inte berätta lite för de som inte vet vad musikhjälpen är? Mm, ja, musikhjälpen. Um, det har för, det har förekommit i flera år nu. Och då är det varje år i, i december så är det under en vecka där tre programledare Låses in i en glasbur kan man väl säga. Mm. Och ställs, eh, ibland är i Göteborg, ibland i Malmö. Så i år är det i Göteborg. Och då kommer de sitta där i sju dagar. I ett, en glasbur på Gustav Adolfs torg. Just. Här i Göteborg. Mm. Eh, och då får folk sms och ringa in. Och önska låtar samtidigt som man skänker pengar. Mm. Och eh, folk har initiativ, folk har pengainsamlingar. De har aktioner, de samlar in pengar. Och allt möjligt. Och Kodjo sa i morse att förra året samlade de in 23 miljoner tror jag. Och det, oh. det blir... Det har... Jag har hängt med varje år och det har varit högre och högre summa varje mm. år. Mm. Och sen en annan programledare var Sir Don Finer som mm. ska jag vara nu också. Mm. Och hon tycker jag är så himla härlig för att hon mm. Hon är också en ganska härlig skratt. Mm. Det, jag tycker det är viktigt för att de har alltid så himla roligt. När jag, så här, så... Jag, jag älskar den ja. med bara skratt. Jag tycker det är utmärkande mm, Hon har lite så här hes och lite ah, mörk. Ja. Lite, sensorer, lite skön hur de pratar. Ja. Så det ska bli skönt att lyssna på. Och det, det bästa var att den tredje personen är Emma Knyckare. Ja. Som är en av mina största crush, ja. crush, crushes, ja. crushes. Crushar. Ja. Ja. Hon, är, hon, är, hon är verkligen... Typ den bästa människan i hela världen. Hon är så jäkla rolig. Hon är programledare för ett humorprogram på P3. Eller ett mm. satirprogram mm. på P3 som heter Tankesmedjan. Och hon är typ min största idol. Så... Vad kul. Ja. Då kände du att det var väldigt bra. på Ja, verkligen. Så det var mm. kul. Och årets tema, de har teman varje år. De har haft eh, eh, typ malaria-tema. Mm. Eh, någonting med rent vatten. Mm. Någonting med flickorsrätt i skolgång. Och i år är temat att, att eh, satsa på att tjejer rätt att överleva förlossning, eller möjlighet att överleva oh, förlossning. Det var bra! Ja, och det var lite kul för, eller kul, inte kul, men det var, det kom ju en, en tjej idag till våran klass och mm. föreläste om millenniummålen, mm. och det här är just årets tema på musikhjälpen, det här om äh, mödra, att mödravård ja, mm. och jobba mot mödradödlighet. Mm. Det är en av ett av millenniummålen. Ja. Och hon sa just det, att det var ett av millenniummålen som inte gick så bra. Det går inte så bra, för det nedprioriteras. Ja. Och det, jag tyck, det tycker jag är så konstigt för och spärbarns dödlighet och spädbarns mm. dödlighet och eh, barnad Och det lärde vi oss idag att barnadödlighet då är det barn... Då det som barn under man är fem ja, år. Ja, exakt. Och jag känner att det spelar ingen roll hur bra utbildning man får senare eller... Hur, hur, hur hungrig eller inte hungrig man är senare Nej. i livet, för överlever man inte förlossningen, Precis. eller överlever Då har man, man inga inte. Ja. Precis. Och om ens mamma dör i barnsängen så är det, har man ju själv mindre chans att, att överleva. Mm. Så sa de också att 99% av eh, alla mödrar som dör under förlossningen mm. eh, är i fattiga länder, mm. uländer. Mm. Alltså det är ju så hemskt mm. som man tänker. Ehm... Um. Men jag tyckte att jag tyckte det var skönt för jag har ofta, ofta när jag, när man pratar om sånt här så, och, eller om man har haft en lektion och man har pratat om hur det står till i världen med saker och ting då går jag mm -hmm. alltid ifrån lektionen med en liksom, en, en domedagskänsla. Ah. Men det var så bra för den här tjejen, eh, hon pekade på saker som har blivit bättre ah. och hur, hur vilka förbättringar det har gjorts på så många områden. Så. Som att till exempel sa hon att FN beräknar att Um, det finns en möjlighet att malaria är utrotat mm. till år 2020 ja. bara en sån ja. sån alltså det är jättebra, jag kände också mm. det att hon, det var liksom hoppfullt på något sätt för ofta när man läser om sånt här idag så blir man liksom man blir så ledsen mm. typ, för att man bara liksom var, och så får man som dåligt samvete mm. för man tänker, men jag har det ju så otroligt bra mm. om jag jämför med mm. hur andra har det uh, så det, det, det är skönt att det går framåt mm. i utvecklingen tänkte du förresten på hur fint tår hon hade? ja, ja, ja det, jag det. det ja. var jättefint jag, jag tänkte på det. På slutet när hon sa så här, är det någon som har någon mer fråga? Ja. Då skulle man fråga så här, hej, vad har du för kampo Ja, precis. Någon kanske ja. använder sig av balsammetoden? Ja, jag tänkte precis, ja, det har vi pratat om lite det ja. och jag i veckan. Balsammetoden. Alltså, ja, jag läste en artikel om i, var det, i tidningen L. Mm. förra veckan var det. Om hur shampoo är det som gör vårt hår smutsigt. Mm. Och det visste man kanske förut. Men mm. alltså det, det är ju, egentligen så är det så sjukt. Att vi mm. använder så... Alltså det är alla produkter vi använder som gör att vi, blir, mm. att vi måste tvätta oss ja. igen. Men det jag hör varför... Shampoo typ öppnar upp hårets äm, celler. eller nej men skink, ytskikter på håret. Mm. Och sen... Och rengör inuti och balsamet återsluter. Just det. Och då tänker man att ja, man måste ha schampo för att liksom kunna rengöra inuti. Ja. Men enda anledningen anledning, till att håret ens blir smutsigt inuti, mm. eller man ska säga, är för att man använder schampo som bryter ner det. Ja. Så jag hade ju faktiskt det här med balsammetoden, att man bara använde speciella balsam för att titta mm. håret med. Mm. Jag testade ju det ett tag i Spanien. Just det, du det. Uh, ja. Men sen så lade jag ner det, men jag skulle vilja prova det igen faktiskt. Ja. Alltså det, när man tänker det att håret kommer vara väldigt smutsigt ett tag, men det kanske mm. kan vara bra att liksom vänja sig. För jag läste i alla fall att det var, det var folk som nu kunde tvätta håret, alltså bara blötare. Mm. Och då blev det rent. Mm. Men det, det vet jag, det ja. vet jag en, <laughs> återigen en bekant, ja. eh, som bara tvättar håret med vatten och ja. det blir inte fett. Alltså det är jättehäftigt. Men jag eh, försöker ju trappa ner på an, antal hårtvättar per vecka. Ja. Ja, det är just, också bra. just nu så tvättar jag håret typ eh, två gånger i veckan, mm. äh, men jag skulle helst här, en gång i veckan egentligen. Mm. Men jag, jag kan, jag kan okay. se det lite som en sport och se hur länge man kan gå <laughs> hur länge man kan gå utan <gör> ja. att tvätta håret. Utan att vara ja. Men jag brukar inte tänka, jag brukar inte tvätta håret i onödan mm. så att säga. Alltså mm. vet jag att, ja men imorgon, jag ska inte göra något speciellt. Mm. Alltså jag ska bara typ gå i skolan ett tag och sen ska jag hem typ plugga. Alltså då känner jag kanske inte att, då kanske inte jag behöver att föra håret på morgonen eller kvällen för att, ja. Men typ, ser mitt hår fett ut nu? Ser så Ser smustigt ut? Nej. Men det, det, det är bara vad att du luras av det äldsta knepet i boken. Det okay. kallas torrshampoo. Torrshampoo, ja. Och torrshampoo, alltså jag, ja, jag, skulle, jag skulle kunna offra mitt liv för lite torrshampoo ja. i graven. Det är, jag skojar inte, det är så himla bra. Och det, det är som att så här, hmm, kanske borde tvätta håret. Eller vänta, jag har ett torrshampoo, vad ska mm. jag tvätta det för? Så, mm. Alltså det måste verkligen vara det äldsta knepet. Jag lovar att så här: rommarna, gamla romarna använder sig lite av det. De tog lite mjöl. Det var sån <laughs> torkat skagelbarst som kallades <laughs> torrus <campelis. laughs> Jag vet inte. För att tala om <laughs> ähm, romare äh, det var. Jag hade en lärare under förra året. Mm. Han hade så svårt att hålla isär romare och romer. <laughs> så när vi snackade om romare så han bara, ja och romerna, romerna, romerna eller ja om man inte vill vara så korrekt kan man ju säga sygenare. Och oh, jag bara, det eh, ursäkta, det är, ro romare. det är inte samma sak. Han bara, va? Oj, det är men. så kul, lärare blir sina ställda när man ja, säger... Ja, verkligen. Ja. Tycker du att du... Är du bra på att säga emot lärare? Ja, men jag, jag, kan det är lite, jag kan tycka det är lite roligt. Våra lärare... Ja, ja, men, um, våran lära ja nej, jag hade en liten... Inte dispyt ens, men... Vi har en lärare <laughs> som är väldigt bestämd om hur mycket... Hur mycket vad, vad skolpengen ligger på i Göteborg, ja. och både jag och Nina vet, liksom for a fact, att den är högre än vad han säger eftersom att vi har behövt hantera det här med skolpengen ja. nu när vi pluggar utomlands. Men han var så himla bestämd över det och så. Ja. Ja. Det, <laughs> det, det, var, ja, det, var, det där var ett onödigt synspår. Ja, ja. Nej, det var roligt. <laughs> ja. Nej, äh, ja. Men förresten, på alltså jag älskar att säga på tal om, på tal om. Och så bara jag så något helt Jag ska här. säga på tal om Gypsy mm. Har du lyssnat på Lady Gagas nya album? Nej jag har inte Nej. det du, Det är äh, så ja. himla bra Anledningen till att jag drog en Gypsy parallell För ja. att hon har en låt som heter Gypsy okay. Det är de tre sista låtarna på skivan Vad heter de? Dope, Gypsy och Upplås Du har ja. säkert hört applause. applås. Upplås har de de ja. ja. De tre, de är så himla bra Ja har du, eh, har du gillat Lady Gaga innan? Eller var det bara... Alltså ja, men jag tycker hon är så spännande för hon, eh, hon har dels de här typiska låtarna ja. som är, man, man hör direkt att det är hon ja. bara för att det är så himla typiskt henne. Ja. Men sen har hon också vissa låtar som är så, bara jätteotippade. Mm, det, jag, jag vet inte om det är på hennes första album, men ett av de första så har hon en låt som heter Brown Eyes. Mm. Vet du vilken det är? Jag tror det. Ja, den är bara så himla otippad, Aha. oklar. Okej. Okay. Nej, men helt hon, ja, annorlunda hon än alla är, hennes androlatar. Hon är väl väldigt oklös som person också Det gick ju typ om att hon kanske var en man Ett tag, kommer mm. ihåg Men det är så jag, det känns som att hon ändå har självdistans För sen ja. så den här eh, telefonen du vet Den ja. hon har med Beyoncé ja. Den där, tycker är helt bra ja, man Har du sett i början, om den långa versionen Där det är typ som en lång liten story Innan för ja, att ja. mm. Då har de typ censurerat vi henne, skrev Och det är som en, en, liksom ja, en Liten en hint till alla som spekulerar Om hon ja. är en kille eller en tjej eller. Mm. Ja Ja det känns som hon har lugnat ner sig lite när det gäller jo. att ha jättespaceade outfits. Det tycker jag också hennes köttklänning det Ja var ju... var det? Och, Köttbikini. och jag vet inte vad, Herregud, vad det måste typ lucka. Det jag tycker är mest fascinerande är hur hon lyckas gå i sina konstiga skor. Ja. Ja, det är sjukaste. Sjukt verkligen. Mm. Men ja, alltså Lady Gaga. Ja. Ja. det har ju släppt sjukt mycket bra album på senaste. Mm. Lady Gaga. Just det. Oskar Lindros, mm. Veronica Maggio, Håkan. Håkan. Snart kommer Håkan Brokken. Ja. Alltså, Snart Bron kommer ja. Daniel Adams också. Just det. Mm. Alltså Veronica Maggio. Mag Mag <laughs> <laughs> Veronica Maggio. <laughs> Men, <laughs> äh, hennes, alltså den skivan. Den är så här. Alltså, jag tycker det är så fantastisk. Mm. Alla hennes skivar är så fantastiska. Mm. och det måste, alltså, Hon är så himla duktig. Mm. Det är, alltså typ nästan varenda låt på den skivan är jättebra. Mm. Helt fantastiskt. Ja. Det, är, det är kul när, för jag trodde faktiskt inte att hon skulle släppa något mer. Nej. Det var, var det kanske 2011 som det var Majo Feber över hela Feber, ja. precis. Ja. Så jag trodde att den saten i gatan eller vad hette den, Just jag trodde det. faktiskt att den skulle bli det sista. Mm. Så inte hoppar hon det, ja. tycker jag Det är helt sjukt hur mycket bra musiker det kom från Sverige ja, nu. ja. Och man tänker som inte det, ja. Förresten, eh, Avicii vann ju eh, någon, någon, något pris på en, i mig nu tror jag. Och oh. eh, Icona Pop var också nominerade som jag förstod det, men de vann oh, ingenting. Ja. Men jag tycker, låtarna som man hör på radio och även i serier, till exempel Icona Pop, mm. det har varit med flera låtar och de i Vampire Diaries mm. och i en serie som heter Girls. Mm. Och, att, och man tänker inte på att de är svenskar. Nej, men de låter ju ganska, alltså, förlåt om man säger det men de låter lite osvenska. Alltså, jag kan tänka, jag vet inte varför man tänker så, men... Hur tänker du att en svensk ska låta... ja men jag tänker liksom att... Åh, det är så svårt förklara, men typ Avicii. Hör man, om man hör hans låta, då tänker jag direkt bara, ja, men typ från USA. Men det är bara att man är så van... Varför tänker man Det är typ att, ja... Säg du? Säg du? Nej, men det måste ju vara att man är van vid att alla är... Man tror att, om någonting känns måste det vara USA. Men jag har hört att Sverige är verkligen en av de största musik... Producenterna i världen och, ja. för det är, Till exempel Red One mm. Red One, precis ja, Producerar ju, alltså det är så många om, om Lady Gaga sjunger en låt så tänker man Ja ah, men det här är Lady Gaga, hon är ja. från USA ja. Men då kanske låten är Sverige producerad. Precis. One Direction har ju spelat in mycket i, I Sverige. Sverige När jag var ja. i Stockholm senast så pekade min kompis ut Studion de wow. har spelat in i Då blir jag lite mm. starstruck Det blir jag lite starstruck mm. ja, Nej men, ja Vad är Tycker du, har du en bred musiksmak? Jag tror det, när jag, jag var lite typ i högstadiet, då skulle jag då hade jag en period där jag bara lyssnade på jättemycket på reggae och så mm. då tyckte jag att det var lite, till exempel så himla fånigt, för jag började gilla jag började lyssna på Håkan när jag äh, gick i, kanske i fyra jag kanske, eller jag kanske var så här tio år eller någonting mm. när jag började lyssna på Håkan mm. och då var det, då jag började lyssna när, ja, när han bara hade för, släppt sitt första album och då var det då kände jag ingen annan som lyssnade på honom nej och då var det så här, då, då fick jag höra att Håkan är så himla dålig, äh, han kan inte mm. ens sjunga ja. och allt sånt. Men jag lyssnade på honom. Och sen så kom ju den här boomen kanske när man gick i åttan eller någonting. Just det. Alla lyssnade oh, på honom. Och då Hänström. Då tyckte jag typ att det var lite jobbigt ja. så då slutade jag lyssna på honom. Mm. Men sen så bara insåg jag att, ja vad fan, det är ändå, jag kan inte låta, bara för att Nej. det blev en 40 grej ett tag så, så tänkte jag att jag kan inte låta det ta ner. Alltså jag var också lite så för att jag förstod inte hur kan Hellström funnits typ ärligt talat i är somras mm. nästan. Mm. Eller typ för att det var lite så här: Jag har alltid tyckt att, ah, vi, att vissa låtar är bra och så. Mm. Ja, men jag har alltid känt lite att... de inte, Alltså jag har inte lyssnat så mycket på honom typ. Så, mm. så vet jag vet inte, efter jag såg och kände ingen sorg mm. så var det som att alla låtar fick mycket mer innebörd. Och då började jag lyssna på alla låtar som inte är så kända också. Då blev det liksom en helt annan grej för att man fattar att det handlar inte om att han... Inte i världens bästa sånger, utan det är ju mm. det är texterna som mm. är helt underbara. Mm, mm. exakt. Men jag, uh... Min, mitt bästa Håkan-citat, det är det här... Jag kommer inte ihåg vilken låt det är, men det är... Um, jag tror att när vi går igenom tiden att allt det bästa inte hänt än. Mm. Det tycker jag är så underbart. Ja. Alltså det är så hoppfullt mm. på något sätt. Det vet, man, vet att, man vet aldrig vad som kan hända i livet. Det nu börjar jag, jag rysa det. lite på mina ben när du sa det. Gör du det? Mm, jag Oj. får sån... Liten lite en Håkan-rysning. Nej, jag får så lätt sån <skratt> rysning och fina ja. saker. Ja, ah. men det, jag tycker det är, sin, det är typ mitt favoritcitat. Ja, nej, fin. nej, men jag har, jag har nog väldigt bred musiksmak. Jag. jag tror mm. att det, ja, det är nog inte så mycket jag inte skulle lyssna på. Nej. Ingen så här jättehård rock eller någon... Nej, inte jag Någon country, jag vet inte, men... Ja. Allt och nu lyssnar jag på nu, Om jag hade I åttan vet att jag skulle lyssna på Nu hade jag ju skämts över mig själv För jag, mm. jag kan lyssna på One Direction Och jag mm. lyssnar på allt Som Precis. bara som bara är som minst liksom. Ja för jag tycker det är så onödigt att fästa sig på hur, Oj vad, vad får folk för uppfattning Om den som gillar den här musiken ja. Jag lyssnar fortfarande på reggae, men ja. jag lyssnar på så himla Ja, nej, det, är kul. det är kul. Och du då? Jo, men jag är nog lite likadan. Alltså, jag kan lyssna på typ allt. Mm. Jag, ja, men det är typ så här. lite för hård. Hårdrock tycker jag inte. Lite för hård. Vad är det liksom? Hårdrock tycker jag inte så mycket. om mm. ähm, Hur mäter man hårdheten i hårdrock? Ja, hur mäter man hårdheten i hårdrock? Den är intressant. Ska ja. vi ta in någon gäst då? Jag tror man också. mäter hur så här, whip, antalet Whiplash ska. Ja, ja, ja, precis. Ja, just det. Nej, men jag är också väldigt, väldigt bred. Alltså, jag, jag gillar... Alltså, jag tycker väldigt... Senaste året har jag börjat gilla, gilla väldigt mycket hiphop. Och typ, mm. rapp och så. Ehm, Lyssnar du på svensk eller utländsk då? Allt, allt möjligt, typ. Jag tycker väldigt mycket om Drake. Mm. Ehm, det trodde jag aldrig skulle lyssna på förut. Typ kanske ett år sedan. Det var bara så här, jag kunde lyssna på vissa låtar. Men mm. nu blir jag också så här, man bara, åh. Det här är bra, liksom. När jag tänker Drake så tänker jag bara på... Uh, vad heter hon? Um, hon heter hon Amanda Bynes eller Amanda ja. Amanda Bynes, hur säger man det namn? Bynes kanske. Amanda Bynes. Ska, Amanda vi Bynes. Att, ska vi säga att hon heter Bynes ja. istället. Ja, okej, okay. varför att det är roligt. Amanda Bynes. Ja. Eh, hon har du varit med om henne? Alltså har du följt hennes hur hon har bara flippat ur. Nej, det är hon som är med. Inte riktigt. Ja, men hon är till exempel med i Hairspray ja. och då är hon bara och vilka, vet vilken mer film är som hon Allt en tjej med? vill ha. Den kollar jättemycket på jag var liten. Det ja. handlar om en tjej som, hennes pappa är premiärminister i England. Är inte hon med i Mean Girls 2? Eller vad är det som är det? Nej, eller 1. Hon, hon kanske är med i 2. Nej, jag vet, jag jag, vet, jag vet inte. Samma. Men ja. det är någon så här jättekänd film som hon är med i. Ja. Uh, och det är bara så himla kul hur hon bara ba, har ballat Ur och hon, varannan, varann, varannan tweet hon skriver är såhär oh, Drake du är så, och du är den vackraste man Jag ska gifta mig med dig Och varannan är, oh, Drake är ful Jag fucking hatar honom Oj. Hon är så himla Oj, konstig visste, Ja, mm. uh, uh, nej men han är uh, Han är typ intressant Drake, han är bra Jag har faktiskt aldrig lyssnat på honom Finns det någon, någon känd låt som du kan Alltså Ja, uh, nej ingen här Han har inte riktigt något signaturlåt Skulle inte jag säga Mm men eh, alltså, jag tycker väldigt mycket om till exempel låten Hold Down we're home. Vi får lyssna på det sen. Vi får då. lyssna på den. Mm. Eh, nej, men eh, jag skulle också säga en bred mm. sätt som mm. Alltså nu börjar vi gå mot Ja, vad jobbigt 30, det känns. Kan vi inte köra 35 minuter Ska vi, vi köra 35, kör 35 Vi bestämmer 35 minuter. Ja, mm. vi kör det. Så här kommer det vara. Idag. Pusha, pusha ja, precis, varje. Vi kommer sitta här nästan uh. en hel, ett helt dygn och uh. prata. Men du, vad har du för planer för den här veckan? För veckan? Eh, ja... Alltså imorgon så ska vi ha 200 dagars fest. Exakt. Det, det är sjukt. Det ska, bli, det ska bli jättekul. Jag minns i ettan när jag tänkte att oh. när, när treorna hade 200 dagars och man ja jag kommer ah, aldrig kommer hamna imorgon, där. Ja. ja, och nu säger är det vi. Alltså ja, alltså det det är så sjukt egentligen. Mm. Alltså jag ruser ryser när jag tänker på det för jag blir liksom det, det är så himla sjukt jag fattar inte. Jag blir jättearg när jag tänker på studenten. För jag tänker bara på när vi skulle prova studentmössa. Det, alltså du får nästan berätta, jag, jag kan inte ens... Ja, eh, vi skulle ha en mössprovning på skolan och alla fick komma till elevkorsrummet och prova mössa. Ja, det var ju då lite stressig miljö, så där kanske lite, alla är lite halvstressade, alla vill ha rätt mössa och sådär. Lovar prova lite olika... Och vet inte riktigt vilken som är rätt. Och vad ska man skriva? Vilken mössa ska man ta? Ska man ta den som är miljövänlig Ska man ta vad oh, wow. Så Lova fick en litet mental breakdown där. Och bara... jag, ville, jag, ville, jag ville bara lägga mig ner på marken i fosterställning och dö. Det var det jobbigaste beslutet. Det en liksom, det jag var att jag stod och väg mellan två storlekar. Och så ja, hade jag ångest det. Över det här. Och så var det en kompis i oss som skrattade åt mig. Och bara, Åh, aha, ful hur ser ut i den där storleken? Och sen så, jag bara okej. Okay, så provar jag den andra storleken. Och bara, det ser jättekonstigt ut i den med. Så jag står och håller på, på ett breakdown. Och den här kompisen står och pratar om hur, jag, hur roliga jag ser ut i mössorna. Samt som Nina skrattar åt mig, precis som jag gör nu. Och jag ville bara lägga mig och gråta. Alltså, det är typ det var en, en av mina favoritmoments det här skolåret, tror jag. Jag ska lista alla mina favorit lo, lo, lo, lo, love moments. Love moments. Typ lova, precis av det här året. Så jag ja, då ska jag Nej, men alltså. Det är så himla... Jag blir så... Oh. Men jag tycker det, det jag tyckte var jobbigt med studentmössan var på vår skola så finns det en speciell fancy mössa man kan ja. ha som är specialdesignad. Finns och det är den... inte bara fem skolor i Sverige som ja, har den. av den. den är skiltad. Wow. Oh, wow. Och lilla grejen där framme är gjord av 18 yeah. guld. Ja, äh, man blir liksom så, ja Man kan ju tänka så här. Jag tar den billiga mössan för jag ska bara ha den här mössan en gång mm. i mitt liv. Mm. Eller jag tar den dyra mössan för det är bara en gång i livet jag har ja, den här. Jobb... på två sätt. Men jag tycker det är jobbigt att jag blir bara så provocerad av alla de specialfeatures. Ja man... men de vill ju tjäna pengar. De ja, tjänar de bara... ju så uh. jävla vilka pengar. Det är ett skämt. Typ. Uh, tjejer, den här mössan har ett inbyggt fack så ni kan lägga ett smink här. I men fuck you och <laughs> jävla smink. Det och det, var det var det jag blev så arg på. Det känns som att allting bara handlar om pengar. Så kunde man försäkra sin massa också? Ja, det var det. Det var intressant. Ursäkta, ja, jag fick en liten älskling i min massa. Jag kan inte förklara det är. Nej, men alltså, ja, det, är, det är verkligen sju. Men fattar du att det är 200 dagar. Ja. Och vi har, alltså, nu är det liksom, vi sitter nu i mitten av, näst, ja, snart mitten av november. Mm. Och ja. Sen snart har den här terminen gått. Mm. Sen är det vårterminen terminen. Alltså Kanske nu har vi studenten. Skönt. Slipper det? dig? Ja, oh, skönt. Behöver vi aldrig ses mer? Nej. Det kan vad härligt. Okay. Vi kan sköta podden över Skype så oh, vi. Ja, det gör Slipper vi se varandra. <laughs> underbart. Nej, alltså vi, jag tror vi får ta ett avsnitt om eh, studenter och av studenten och typ ja. allt så här efter studenten. Vad ska man göra? Är man stressad? Är ångest. man lugn? Är det lugnt Ja, oh. jag sitter och får ångest bara att <laughs> göra en... En på om studentångest. Ja, men jag får ångest jag med för att jag... Äh <kör> ja, det känns inte... Det känns här härligt hos studenten, men... Samtidigt, du studenten, sen blir man liksom arbetslös och skollös. Mm. Och jag typ typ så här, nu den senaste veckan bara... har man kanske skulle börja plugga bara för att, in... bara för att veta exakt vad man ska vara. Men jag, jag ska alltså, det är ju inte allvar, men alltså du fattar vad jag tänker. Jag vet vad du menar. Ja, Men jag tänkte... Våran, eh, våran snälla lärare ja. tipsade om någon mässa som ska vara i på Så jag tror Vi att går man får på gå, den. ta sig i kragen, mm. se sanningen i vit ögat och Exakt. Och bara liksom... Bara, nu jäklar. Ja. ja. Har du tänkt på hur lema uttryck det finns på svenska- för att när man ska vara bestämd typ. ja. nu är det kokta fläsket stekt Ja. Även finns det mer? Ja. Nu, äh... han ska få sina fiskar varma. Ja, just det. Ska få veta att han lever. Nu har du satt din sista potatis. Din sista potatis. <laughs> vad finns det alltså med mat? Steg? Jag vet inte! <laughs> <laughs> jag vet inte! <laughs> du räcker lite upprörd. Ja, ja. jag är upprörd. Ja, det är... <laughs> jag snart får <laughs> jag ett studentmässor Ska ta fram studentmässor? <laughs> Aldrig. Åh, oh, herregud. Uh, oh. Nej, jag men får... vad, vad har du för planer i veckan? Jag måste ta det snabbt. Ah, uh, uh, men jag sa inte alla mina planer. Men nej, planer. men säg flera, säg då. Nej, men nej, jag ska plugga lite och studera ganska mycket i skolan. Och, och uh. Men skit samma nu tar vi det Vilken tur att du har säga det. Ja. Yeah. <coughs> uh, vad har jag för planer? Det är väl samma. Mm. Student... Uh, nej, inte studentfesten. Uh, jo. 200-dagesfesten. 200 200 ah. uh, coming up. Yeah. Sen ska jag väl uh, bevaka Blondin Bellas blogg så att ja. inte min föder sitt, uh, sitt barn. Utan ja. att vi är med på det. Nej, men vad ska jag göra? Jag ska, jag ska försöka plugga. Bara ja. för att vi pratade här i förra podden om hur lite vi har att göra i skolan. Ja, så blir det ju såklart för att man kanske inser att ja. man har mer än vad nu man... har vi det. Nästa vecka blir en väldigt stressig vecka. Så jag ska ja. försöka plugga på det. Ja, nästa vecka är ju... Ja, om... Fika fredag på fredag. Just vi, lite, vi ska gå på film i skolan, någon teater. Precis. Det, tydligen är det denna veckan det där antirasistiska filmdagarna. Ja, ja, sådär. Oh! Även sådär. någon slags... FN-vecka, eller vad var de pratade om? Alltså, det är så mycket. Det är så mycket. Nej, men... <clears throat> alltså, ja, jag kände jag kände lite så här igår, typ, att jag behöver lov igen. Ja, vi hade ju precis lov. Jag vet. Men jag kände att, gud, det skulle vara skönt med ett lov. Mm. Men det är... Alltså... Nu är det bara jättemycket i skolan. Mm. Och om två veckor idag så har jag mitt första matteprov i matte 3b. Mm. Och... Ja. Jag tror... Jag vet inte, alltså, jag känner... Ja... Vi borde prata om matte också om podden podd för att jag har så mycket att säga om matteundervisningen i Sverige. Är det lugnt om du eh, gör den podden själv? Visst. Jag, <laughs> jag, läser... <laughs> jag kan ta en podd själv och snacka om, och alla som läser Matte 3 och alla som har hatat matte när den gick i första klass. Who's with me? Inte jag. Inte du. Jag måste Nej. dåligt bara och tänka på det för jag läste ju matte i ettan och tvåan ja. och sen så valde jag att inte ha det i år. Du är så smart. sist, alltså när jag hade skrivit klart Nationella i våras... Den, känsla, mm. den känslan, den känslan bara vet mm. jag att jag aldrig behöver plugga matte mm. i hela mitt liv, det var det bästa som någonsin har mig. Hoppas jag får uppleva den känslan i maj. Ja, men det får du. Ja. Du klarar det här. I can do it. Ah. Mm. Okej. Okay. Det var väl nästan allt för den här ja. podden. Precis. Det var bra. Avsluta med ett pep till Nina. Ja. Du lät inte så övertygande. Säg det igen. I can do it. I can do it. Mm. Mm. Bra. Ja. Jag vill inte skrika. Sorry. Ja. Okej. Okay. Det är bara jag som um, skriker i den här podden. Ja, okej. Okay. Det är bara du. Ja. Nej, jag hoppas, vi hoppas väl att ni är med oss i nästa podd också. Att ja. ni lämnar feedback. Och snälla typ kommentera eller ja. Äh, och vi ska försöka få upp den på iTunes idag också. Ja, just det. Men äh, kommentera eller skriv vad ni vill. Skriv lite en liten rad. Kom det är i, jätteroligt. Kommer jag. På Podelicious podd. Ja. Om någon hade glömt det så att... Ja. Så får ni ha det så bra. Hej mm. Hej då. då.